Гроза. Літо 1919 року видалось гаряче. Після травневих дощів з жавтіливим гуркотом грому і граливими гадючками блискавок, у червні зайшла тривала година, що наприкінці місяця перетворилася на спеку. А далі в нерухомому розпеченому повітрі зависла посуха. Никли в невеликому міському саду листя клени, на берестах і тополях не перешиптувалося застигли листя, на центральній вулиці вкривалися цупким шаром пороху, за чучверіль кущі жовтої акації, і старі верби на берегах мілкої річки, що пробігала через місто, сумно спускали до води довгі віття. На порожніх знелюднених вулицях трохкотіли по бруківці бочки водовозів Ледве встигаючи за довгий літній день напоїти з криниць людей і худобу, та зрідка цокотіли, поспішаючи кудись поодинокі, спітнілі вершники. Все навколо благало дощу, але з білястого, злинялого від спеки неба нещадно пекло сонце. І тільки вечорами в останні дні над стали громадитися хмари. Довго збиралась десь гроза як ніяк не могла вбитися в силу. Щоб дотягтися до розпареного принишклого міста і впасти на нього зливою. Змучені спекою городяни з тривогою поглядали вечорами на південний захід, де короткі спалахи осявали на мить край неба, і часом долинав від тіля приглушений грім. Але чи то ж таки грім? Уже минуло два тижні, як білі захопили Харків, відтіля сюди до маленького повітового міста з хлоп'ячою і дівочою гімназіями, кількома крамницями, собором, казначейством і тюрмою в центрі, тільки яких сто верст. Білі попервах покотилися і далі за Харків, спричинивши тут, у повітовому місці, перечасне переполох і втечу, та щось спинило їх на півдорозі. І ось уже тиждень, як вони тупцяють на одному місці, не просуваючись вперед і не відступаючи назад. І хто знає, чи не спалахують ото над далеким обрієм постріли гармат, і чи не гримотить там десь приглушену відстанню артилерійська канонада. У просторому восьмикімнатному домі Краснокутських така ж порожнеча і тиша, як і на вулиці. А З усієї великої родини і численної челяді сьогодні в домі залишилося тільки двоє. Господар, купець першої гільдії, він же і колишній гласний міської думи і незмінний соборний титер. Микола Іванович Краснокутський та його тридцятилітня дочка Ліза. Елизаветі Миколаївні слід би пересидіти чергову зміну влади у Харкові. Там лишився її чоловік, приват-доцент університету, що знає тільки свою геологію і не визнає ніякої політики. Там вигідна квартира у п'ятиповерховому людному будинку на головній Сунській вулиці. Це в якійсь мірі забезпечувало від можливих прикрощів, коли одна влада тікала, а друга входила до міста. Але хіба ж могла Лизавета Миколаєвна, ця улюблена батькова Ліза, лишатися з чоловіком у безпечному великому Харкові, одержавши від мачухи телеграму, що батько тяжко захворів і хто значить, видужає. До того ж батько не тільки купець, та рік за гетьмана, він був головою місцевої філії хліборобів землевласників. Коли фронт наблизиться до міста, батькове становище буде дуже критичне. І ось Лізавета Миколаївна, кинувши дворічну Вероніку на чоловіка і няньку, подалася з обстрілюваного вже денікінською артилерією харківського вокзалу в якомусь військовому ешелоні, що, з усякими пригодами міняючи товарний вагон на селянську підводу, а де й пішки йдучи одолати за три дні ту відстань, на яку за нормальних часів досить було кількогодинної їзди пасажирським поїздом. Вона приїхала вчасно, бо консиліум місцевих лікарів схилявся до невідкладної операції, але старий батько уперся. Хоч він нарешті й погодився довіритися хірургічному ножу, але категорично зажадав, щоб цей ніж тримав у руках не жартівник і п'яничка лікар солодовників а професор з Харківської клініки. Хіба він, Микола Іванович Краснокутський, він, що почав діло з продажу на базарі шапок і картузів, а дійшов до купця першої гільдії з великою залізобляшаною крамницею, хутором і двома стами десятин землі лісу, не заслужив, щоб його оперував, коли вже так треба не якийсь шалапут конував, а справжній професор, який добре знається на своєму ділі. І що собі думають його діти, яких він довів до пуття, не жаліючи грошей на освіту, а вони порозлітались на всі сторони, і до батька їм байдуже тепер? Що думає його друга жінка Варвара Пимонівна, яку він, багатодітний удівець, взяв з бідного попівського роду, щоб давала лад сім'ї й дому? чому кінець кінцем Ліза, його найулюбленіша найстарша дочка, не добере способу привезти сюди харківського професора. Він не поскупиться щедро заплатити тому професорові за працю і клопіт. Але де ж той професор? І старий коверзує, як мала дитина Вереда. Затявся на своє ми, не хоче слухати лізаних пояснень і умовлянь. Годі переконати його, що ніякий професор, ні за які гроші не зважиться зараз свершати з білого вже Харкова, трьохикати на возі по бездоріжжю приходити десь через фронт, ризикуючи дістати випадкову або зловмисну кулю, стоячи другої ворожої сторони. До патьмариного хворобою батькового розуму нічого цього не доходить. І батько знай торочить своє, «Професора, привезіть із Харкова професора, може і ніякої операції не треба буде тоді». До лікарні батька треба було покласти не тільки через хворобу. Він, один з міських багатіїв, буржуїв, як з їх призирливо більшовицько влади, категорично відмовився внести 50 тисяч накладеної на нього контрибуції. Розумієте, заплатити ні сіло, ні упало такі великі гроші, хто зна кому, не від за що, це абсурд. Або, як каже батько, Здирство й грабіж серед білого дня, але хіба власне життя не дорожче за ці гроші? Тиждень тому, відповідаючи на білий терор у Харкові, де вже повисли на ліхтарних стовпах зловлені більшовики, тут, у цьому місті, розстріляно 15 заручників, які не внесли контрибуції. Не інакше, як тільки хвороба, що вклала у ліжко Микола Івановича і про яку більшовики, мабуть, дізналися від своїх підглядачів серед домашньої прислуги, врятувала батька від жахливої долі п'ятнадцяти багатіїв, що лежать тепер закопані разом з ігуменом і поміщицею на узлістці монастирського бору. Але нетривкий більшовицький терпець може легко урватися, і тоді не врятують і гроші. Мачуха потай від батька однесла вже десять тисяч у совдеп слізно запевняючи, що більше грошей у домі немає через хворобу чоловіка не можна дістати. Та це мало зарадило. П'ятдесят хрустов на бочку і ніяких гвоздей. одрубав їй на це голова савдепу матрос Хорошун, проте принесені десять тисяч усе ж узяв. Варвара Пимунівна так налякалася в савдепі озброєних людей і портретів на стінах якихось більшовицьких достойників, що зовсім розгубилася і не второпала навіть про яку-то бочку і гвістки, сказав грізний призвідця реквізицій, конфіскацій та контрибуцій матрос Хорошун. Чи не натякав він ото на їхню залізобляшану крамницю, де між усякою залізною всячиною продавалися гвістки та стояли різні бочки з сипким товаром? Ясно було, тільки що десять тисяч Хорошуна аж ніяк не вдовольняють. І то, ще треба дякувати Богові, що цей страховисько-матрос, перед очима якого тремтіли всі порядні люди в місті, пустив з душею Варвару Пимонівну додому. Три дні тому, пізно вночі, заскочив на коротку частину брат Лизавети Миколаївни Захар. Він приходить отак через ніч обмінятися новинами, взяти провізії і знову метнутися городами і левадами на міську околицю. Де ось вже місяць переховується в похилі хатині старої сестри своєї няньки. Два роки тому Захара проти його бажання взято з третього курсу юридичного факультету до військової школи. Супереч своїм нахилам він пішов офіцером на фронт і зовсім того не бажаючи попав у полон до Австрії. Тільки нещодавно, переходячи різні фронти, Захар з бідою повернувся додому. І тепер він зовсім не хоче, щоб його знову мобілізували. Годі буде цурпалком, якого хвилі кидають, куди їм заманеться, а люди, що стоять при владі, різьблять з нього те, що їм треба. Повинен же колись Захар стати самодостатньою особою, що визначає собі сама свій дальший шлях? Один раз дано людині жити, і Захар хоче доцільно використати свій проїзний життєвий квиток, коли Захар закінчить університетський курс і стане адвокатом. Тільки адвокатом. Він боронитиме на судових процесах більшовиків і меншовиків за серами, робітників і селян-заколотників, поміщиків і фабрикантів, якщо вони з тих чи інших причин стануть у конфлікт з законом. Бо люди – об'єкт закону, тоді як закон – непохитний суб'єкт, або навіть вища субстанція, що спрямовує людські відносини у певному напрямі. Вміти поводитися з цією завалистою махиною, що тяжить над людьми, обертати її на свою уподобу, то своєрідне мистецтво, яке дається не кожному. Саме воно, а не майбутні адвокатські гонорари, вабить Захара до юстиції. Але поки в країні панують беззаконні хаоси анархії, треба тихцем пересидіти цей скаламучений час, щоб зберегти себе до кращих днів. І ось через те Захар, як злодій, продирається між яблунями і грушами великого батьківського саду і перед верандою спиняється, щоб пильно придивитися до крайнього вікна. Якщо воно завішене, значить, дома все гаразд, якщо ні, є хтось сторонній або чекають небезпеки. Потий від прислуги він залазить через незамкнене вікно у дім, щоб прийшовши з ночі за півгодини знову зникати в ніч. Останніх разу Лизавета Миколаєвна і Варвара Пимонівна затримали Захара на коротку родинну нараду. Що робити з батьком, який став уже непритомніти, але ніяк не хоче довіритися місцевим лікарям? Чекати, коли з Харкова прийдуть сюди білі, і тоді привезти хірургічну знаменитість для операції? Але скільки ж доведеться чекати, та й чи не помре за цей час батько без радикальної медичної допомоги? Отвести батька проти його волі до земської лікарні на операцію і самим договоритися з хірургом Солодовниковим. Але чи годиться ж так робити, що буде як батько помре під час операції? Лишити батько вдома і просити лікарів тимчасово забезпечити тільки консервативне лікування. Але як же буде з 40 тисячами несплаченої контрибуції? Тут Варвара Пимонівна, забувши, що... Пасирбкові треба поспішати з дому, докладно стало оповідати, якого страху вона набралася, принісши в Саудеб десять тисяч хорошунові. На нього навіть глянути страшно, а не те, що говорити, звела очі в куток, де висіла ікона Божої Матері, і ревно перехрестилася, притискаючи пучки до чола живота й плечей. Захисти нас, грішних, заступниця наша, Пресвята Діва Марії. Та заплатила б уже всі п'ятдесят. Знаєте ж, Боже, з ким маєте діло, досадливо перебив мачеху Захар, що став уже тривожно прислухатися до сторожкої тиші на вулиці. Я й так ледве нашкрявила в усьому домі ці десять тисяч. Микола Іванович, як почув про контрибуцію, зараз же сховав усі гроші. І де вони повірти, я й досі не знаю. «Ех, батько, батько!» – скрушно зітхнув Захар, пізнаючи в цьому маневрі давно відому батькову удачу. «Сам загине через свою скнарість і нас за собою потягне». Захар підвівся і, почуваючи, що вже давно перейшло за першу годину, рішуче сказав сестрі і мачусі, «Коли людина стала несповна розуму і годі слухатися, вона неосудна». Завтра ж ранком одвезіть батька до лікарні і договоріться з Солодовником. Пообіцяйте, добре заплатити царськими грошима». Ну, поки що. І взявши торбинку, яку Ліза загадя поклала хліб, яйця, шматок сала і кілька грудок цукру з таблетками сахарину, швидко перескочив через підвіконня в їдальні і зник у садовій тиші. Уночі Миколі Івановичу стало зовсім зле. Він стогнав і метався на ліжку, мокрий від липкого поту, і маячучи лаєв явного хорошуна. Тільки перед світанком йому полегшило, і він притих, поринувши, знесилений у глибокий сон забуття. За ним прилегли на ліжку змучені Ліза й Варвара Пимонівна, що безнастанно міняли на гарячому чолі хворого мокрі рушники, Давали нюхати нашатирного спирту і раз у раз поправляли в головах подушки та натягали розметені на ліжку простирадла. Проте спати їм довго не довелося. Тільки настало розвиднятися, як до спальні на шпинках увійшла покоївка Настя і легенько поторгла за плече Варвару Пимонівну, від чого збудилася не вона, а Ліза. Семену саду коло оранжереї дожидає», – прошепотіла Настя, – Нахилившись до вуха Варвари Пименівни, і та, почувши це ім'я, одразу підвелася і стала шукати очима хустку, прикритий розпатлану голову. Семенко Шніренко, колишній конюх Краснокутських. На початку війни 1914 року його взято до війська, і він двічі приїздив на побивку, поблискуючи на грудях зеленої гімнастерки двома георгіївськими хрестами хоч його і не запрошено тоді до панських покоїв. Проте в людській, де, звичайно, їла вся дворова челядь, Семена бучно пригостили. Сама Варвара Пимонівна винесла нашому героєві настояної на спиртовишнівки, від чого всім іншим у людській заласкотало в носі, бо відколи почалася війна, цар заборонив продавати горілку, і відтоді, якщо хто хотів випити, мусив хилити денатурат, від якого вивертало нутро чи ковтати бритку ханжу або політуру, що склеювала кишки. Микола Іванович передав через настю Георгіївському кавалерові новеньку хрустку десятку і наказав на дозвілі зайти до крамниці розповісти про війну та свої подвиги. Поїхав обмилований Семен знову на позиції, та незабаром під час наступу німецької армії Макензена на Галичину попав з розтрощеним полком, полковим знаменом і своїми Георгіями на грудях, у полон. Повернувся він на Батьківщину навесні 1918 року, вже не полоненим, а разом з німецьким військом, як козак синьої дивізії, сформований в Німеччині з полонених солдатів-українців. Хто зна куди понесло Семена далі в тій коловерті, що закрутилася пізніше, але коли в Києві, де стояла синя дивізія Центральну Раду, підважив гетьман Скоропадський. Якась притичина сталася в синіх жупанників з новою владою, і німці, роззброївши їх, розпустили по домівках. Це так подіяло на Семене, що, хоч і приїхав він до рідного міста в синьому жупані і сивій шапці, однак до того збільшовичився, що Микола Іванович не зважився взяти його знову за конюха. Дарма, що той знався на своєму ділі і любив коней. Семен не крився з своєю новою вірою і одверто потякав скрізь, таке, що гетьманська влада посадила його в тюрму. Випустив його від тіля якийсь директоріанський батько-отаман, що налетів із Полтавщини на чолі червоношличного загону, скасував у місті німецьку комендатуру і повітового старосту та порозганяв гетьманських поліцаїв, державну варту. Батько-отаман подався своїм поріділим загоном на захід, не прийнявши бою з частинами Червоної армії, що підступили до міста, а Семен замість того, щоб і собі майнути з ним, перекинувся до більшовиків. Він доскочив у них неабиякої ласки, бо незабаром його обрано в Совдеб, де саме недосі чимось закручує. Чи то колишній конюх не забув хліба солі, що заживав колись у Краснокутських, чи його навмисне підсилали, Варвара Пименівна непевно остаточно, але коли неколи він заходив у дім своїх колишніх азіїв, розмовляв з Варварою Пименівною про всяку всячину, а головне приносив із совдепу найсвіжіші новини. Варвара Пименівна запрошувала його в найвіддавнішу кімнату і хоч побоювалася попервах кобори з наганом, яку Семен тягав при боці, проте згодом призвичаєлася і дивилася на колишнього конюха, як на свою людину в Савдепі. Знайшовся ж колись у Сенедріоні, о тому проклятому судилищі, де вирекли Ісусові Христу смерть, таємний учень Никодим, що намагався якось полегшити страшну долю спасителеві. Чому ж і все в депі не може об'явитися людина, в якої заговорили совість чи якась там жалість? До того ж, Семен одружився нещодавно з молодшою сестрою покоївки Насті, а одружився по-справжньому, хоч і потай, уночі, в дальній церкві на міській околиці, щоб ніхто не бачив, та все ж став до шлюбу по-християнському. І Настя вважає тепер Семена за родича. З наказу Варвари Пимонівни вона в ряди годи підгодовує нишкам цього червоного никодима, котрий дарма що крутиться при начальстві, туго підперезує паском порожніх живіт. Хоч Варварі Пимонівні й досі страшно згадати ті отчайдушні слова, що вигуков Семен проти капіталістів і поміщиків на мітингах, але без того його не прийняли б до більшовиків. Та як не вірити покоївці Насті, що звікувала в домі Краснокутських свою молодість, раннє удівство і вже світить сріблястими нитками у чорному волоссі, А їй же Варвара Пимонівна довіряє навіть більше, ніж лагідній пасербці Лізі, яка тільки через батькову хворобу тимчасово прибилася додому, не кажучи вже про пасебка Захара, цього дірваного листка, що заявляється вдомі тільки для того, щоб узяти щось. Ліза дещо вже дізналася від Варвари Пимонівної про Семена. Тому й не здивувалася, коли мачуха, напнувши на голову дорогу турецьку хустку, мерщі подалася з спальні, але сама Варвара Пименівна дуже збентежилася. Так рано ще ніколи не приходив себе. До того ж прийшов не в дім, а кудись в сад, до оранжереї, де нікого нема. Бо довелося цього літа звільнити старого садівника Тихона, щоб якось зменшити велику челядь, Та й не до квітів тепер, коли заходять такі страсті. Не інакше, як щось серйозне сталося, тривожно подумала Варвара Пивонівна, швидко йдучи давно неметеними алеями. Коли оранжереї сидів на складених одна на одну у старих парникових рамах з повибиваним склом семен. Він тихо привітався, і одразу і приступив до справи. «Погані діла, Варвара Пимонівна!» жорно проказав він, придсмокнувши і скосо позираючи краї мока на густі кущі малини, де ніби щось заворушилося. «Що таке?» бентежно схопила Варвара Пимонівна пітну семенову долоню, якою він наче завинив чомусь нею ковотер коліно злинялого галіфе. «Знову можуть бути розстріли! О, Господи!» Сплеснула руками Варвара Пимонівна і швидко перехрестила груди кількома дрібними хрестами. — Миколі Івановичу, та й вам треба тікати з дому. Я того й зайшов так рано, бо можуть прийти по вас і в день. — Господи Ісусе Христе, Мати Божа, Пресвята Діва Марія, та за що така напасть на нас? Заволала Варвара Пимонівна, та хрестячись похапливо, то заламуючи в розпуці пальці. Семен щемності на хвилину замов, а потім додав співчутло. «Дуже великий храп має Хорошун на Миколу Івановича за контрибуцію. Ніх першого і у список записав, сам бачив. А як Микола Іванович хворі, то глядіть, щоб і вас, Барвара Пимонівна, вакурат не забрали. Хорошун такий». «Та за які ж такі гріхи, Господи, віддаєш нас, дияволові!» Збила очі Варвара Пименівна до ясного блакитно-зеленого неба, де за ніч розтанули хмари, тільки десь за деревами саду, далеко за містом, часом, як і вчора ввечері, все ще гримотіло на Південному Заході. Чи то Божий грім, чи білогвардійська артилерія. Але як далеко і як глухо гримотить той грім!» Одне слово «лучше подалі від гріха», закінчив підводячи Семен і додав на останнє. «Поговоріть із Настею, вона щось придумає». І зник між тичками з квасолею, прямуючи до ливади понад річкою. Це й розв'язало долю Миколи Івановича. Варвара Пимонівна мало не бігцем повернулася до покої і, коротко порадившись з Настею та Лізою, вирішили негайно одвести Миколи Івановича до лікарні. Але це зробить Ліза за допомогою сусідів, бо у Варварі Пимоні в ній теж небезпечно лишатися у домі. кожної хвилини можуть прийти й по неї, як по хазяйку, чи пак буржуйку, що не сплатила замість хворого чоловіка накладної контрибуції. І ось удвох з Настею вона подалася манівцями, обминаючи головні вулиці, на спасенну міську околицю донастених родичів. А Ліза кинулася скликати зичливців-сусідів, що, сподіваючись на майбутню щедру дяку, тихенько передержували буржуйські корови та пару ще неконфіскованих коней. Микола Іванович спав глибоким виснаженим сном, коли його винесли з дому, і прокинувся вже на возі байливо вимущеному свіжим запашним сіном накритому простим селянським рядном. «Що? Куди?» – зарепетував він, розплющившись спухлі повіки. До професора, таточку, до професора на операцію, сльозами в голосі заспокоювала його Ліза, соромлячись і ніяковіючи перед каламутними батьковими очима за свою непорочну рятівну брехню. «Якого професора? Де він?» Не вгавав старий, сивкуючись підвестись на руках. — Професор жде нас у лікарні. — Ви ж самі казали, таточку, — умовляла Ліза, але батько зовсім розприндився. — Не хочу в лікарню. — Покликати професора сюди, я сам з ним умовлюся і заплачу сповна. — Таточку, любий, мовчіть, ми на вулиці, нас можуть заарештувати, — розпачливо благала старого Ліза, і це вплинуло. Він підозріло глянув довкола і, не побачивши стін своєї спальні, до яких звик за час хвороби, замовк, поклав зручніше голову на подушку, що її підсунула йому ліза, і до самої лікарні не сказав жодного слова. Лікар Солодовников наважив земській лікарні руку на апендицитах та гилах, але оперувати Миколи Івановича погодився дуже неохоче. Якщо апендектомії легко сходили йому з рук, і, власне, на них він зажив у місті слави правного хірурга, то на цій операції можна було послизнутися і підмочити свою репутацію. Передусім не цілком ясна була сама хвороба. Періодичні різкі болі у правому боці з позитивним симптомом Пастернацького схиляли консиліум діагностувати камінь нирок. Видимо, якийсь більший, ніж то бувало в хворого, і раніше камінчик затримався сечоводій правої нирки, спричиняючи цим часткову анурію, що дає симптоми загального отруєння організму з непритомністю, головними болями тощо. Примітка, анурія, затримання січі. Але де саме застряг цей камінчик? Чи уражена тільки права нирка, чи процес захопив і ліву? Пальпація і простукування обох нирок нічого певного не могли дати, бо хворий кричав і метався від найлегшого дотику лікарських пучок. Розуміється, найліпше було б отвести його до Харкова, де є рентгенівський апарат, належні клінічні умови і досвідченіше за Солодовникова хірурги. Але як туди приставити цього вередливого і крикливого купця, що не терпить ніякого болю, і не дає себе як слід оглянути, коли фронт перетяв залізницю, і сам хворий дійшов такого стану, що про будь-яку подорож не може бути й мови. Ну що ж, гаразд, нарешті після довгих міркувань вимовив Солодовнико. Я зроблю все, що в моїй силі, але... Він спинився на мить, перед тим, як сказати, що за щасливий вислід у такому задавненому випадку ручитися не можна, але Елизавета Миколаєвна поспішно доказала замість нього сама. Все в Божій волі, я розумію. Саме це я й хотів сказати, тихо промовив Солодовников, мимоволі затримавши погляд на великих, небесно-блакитних очах купецької дочки. Він бачив її в місті ще до заміжжя, коли вона ходила до дівочої гімназії, і зараз йому не вірилося, що це та сама нічим особливим неприкметна дівчина-підліток, дивиться на нього своїми прекрасними очима. І ті очі випромінюють стільки безмежного довір'я і гарячого благання, що слабкому на жіночу вроду, але підтоптаному вже солодовникову, стало раптом чогось журно і радісно в однораз. Хоч думкою він був уже коло операційного столу, де лежатиме неприємний батько цієї гарної жінки, та зараз він не міг не подумати з подивом і як у такого бридкого купчини жмикрута міг народитися цей янгол в оплоті? Проте, мабуть, і по дитячому благальні очі Елизавети Миколаївни, яким годі відмовити, не могли б спонукати Солодовникова взятися за цю непевну операцію, якби він наперед передбачив те, про що і гадки не мали ні він, ні лікарі на консилюумі. Коли наступного ранку під час операції солодовником дістався до правої нирки, він несподівано для себе побачив її такою ураженою ехінококами, що маленький камінчик, якого він мав знайти і видалити, видався б дрібною скалкою в пальці проти глибокої ножової рани в горудях. І як він ще жив досі з такою масою паразитів, дивувався Солодовников, складно зашиваючи рану, щоб оперований купець не вмер у нього під наркозом. Коли Солодовнико вийшов із операційної, йому назустріч, де й узявшись у порожньому коридорі, поспішила Лизавета Миколаївна. Плутаючись ногами в довгій вузькій сукні, вона ще здалека тупилася страдницькими очима в похмуре вилицювате татарське обличчя хірурга. І було в її погляді стільки мовчазної муки, кволої надії та готового прорватися розпачу, що Солодовников не міг на неї зараз дивитися і потупив очі у підлогу. На превеликий жаль ніякої надії тихо промовив він і важко зітхнув. По короткій паузі сказав, «Раджу забрати батька додому. Краще, коли він помре серед своїх близьких» а не в палаті на лікарняному ліжку. Того ж дня надвечір Лізавета Миколаївна привезла батька додому. Старий досить тихо прилежав ніч, не приходячи після операції до пам'яті, і тільки ранком ненадовго розплющив очі. Не рухаючись, він здивовано оглянув знайомі стіни спальні і стелю і суворо насупив чоло. На запитання Лізавети Миколаївни старий нічого не відповів, Ніби й не чув її, занурившись у якусь думку, і незабаром стомлений тяжкими роздумами, на які не міг знайти відповіді, поволі склипив повіки і застиг у забутті. Стурбована Елизавета Миколаївна підійшла до ліжка і, спинивши дух, прислухалася, чи батько живий. Він таки дихав, але так кволо, ледве помітно що Байкова укривала, натягнути на груди зовсім не зіймалося, і через те видовжене під ним тіло здавалося помертвецькому нерухомим. Ще вночі, коли Елизавета Миколаївна лишилася сама з безпам'ятним батьком, вона думкою вже поховала його. Та лінія, яка, звичайно, чітко розмежовує в людей життя і смерть, так витончилася тепер у батька що вже важко добрати, де кінчається одне і починається друге. Отак, як і в самої Лизавети Миколаївни, коли вона готова виконати найменше батькове бажання, сиділа коле нього на стільці, то перинаючи раптом у небуття та знову відчуваючи тоскну дійсність. Дивно тільки, що не вночі, а саме тепер, ясним ранком, коли за спущеними шторами сяєло і вже припікало сонце, вона відчула раптом страшну самотність. Може, це тому, що треба було б змінити на батькові мокру відпоту сорочку, а в домі нікого нема, щоб допомогти їй. Ні у дворі, ні в людській, ні в кухні, нікого. Жодної живої душі з численної дворової челіді, а нікогось із куховарок, навіть покоївка Настя, як пішла отвести позавчора Варвару Пимонівну до своїх родичів, так і не повернулася досі. Певно, Семенку Шніренко порадив їй триматися в ці небезпечні дні подалі від приреченого буржуйського дому. Хоч би Захар заскочив і допоміг, тужно подумала Лизавета Николаївна, хоч добре знала, що Захар тепер не приходить у день. А якщо й заходив у ці дві останні ночі в сад, то побачивши незавішене крайнє вікно, одразу ж зник і не скоро заявиться якою іронією прозвучали зараз у пам'яті вчорашні слова лікаря Солодовникова, Краще, коли він помре серед своїх близьких. Своїх. А де вони? Всі, всі вони, і Захари, Мачуха, і навіть Настя, котру найняла колись ще покійна мама, думають тільки про себе. Спихнули на слабкі лізані плечі свій клопіт свій святий обов'язок, і порозбігались ховатись у глибокі шпарини. Та хіба в неї нема маленької Вероніки, нема чоловіка, нема свого материнського та подружнього обов'язку? І чого вони думають, що матрос Хорошун, не знайшовши в домі, крім безнадійно хворого батька і інших, не забере її буржуйську дочку? Чи, може, на їхню думку, Хорошун визначається... Такою лицарською шляхетністю перед інтелігентними жінками, що низенько розкланюється перед Лизаветою Миколаївною. Ні, вибачте, тих прописних матросиків, які підставляли свої груди в обложеному Севастополі, щоб захистити від ворожих куль адміралів Нахімова і Корнілова, матросів-героїв, котрі, вигукуючи ура, гинули на варязі, або тонули під сусімою на японській війні, давно нема. Їх по-диявольському спритно підмінено обвішеною кулеметними бендами і гранатами матроснею в чорних бушлатах, якої Лизавета Миколаївна боялася навіть на людних вулицях Харкова, а не то що в покинутому безлюдному батьковому домі. І це напотало одному з цих братишек Хорошунові, вони свої залишили з непритомним батьком безборонну лізу, шорстокі бездушні себелюбці. Ні, покійна мама так не зробила б. Усіх би вирядила, а сама залишилася. І від згадки про матір ще більше огорнула Лизавета Миколаївну почуття безпорадної самотності і страшної безвиході. Точнісінько так само, як сім років тому, коли в такий же ясний день ховали маму, Така ж спека так само журно схиляв на цвинтері от свілі китяги бузок, але як моторошно стукотіло тоді пересохли груддя землі об маминої труни, спущеної в ями. Коло Лизавети Миколаївни стояли батько-молодші брати, і її готову впасти до мами у вивиту могилу підтримували близькі знайомі. А вона була така самотня в своєму невтішному горі, що хотілося вийти Аби почути хоч у власний голос. Гаряче сонце розтоплювало на протиірейських ризах на персний золотий хрест, по одутлому деяконовому обличчі струменів піт, стікаючи в чорну бороду. Але заветі Миколаївні, коли виріс над маминою могилою свіжий горбок землі, стало темно в очах, і холодний дрож пройшов поза спиною. Як і годилася, вона поважала батька. Навіть і тепер Лизавета Миколаївна, як заведено було з зверталася до батька, кажучи, «Ви, певно, і любила таки, але батько своєю вредливою, часом навіть крутою удачею, не міг замінити песливої, доброї мамуні ні, ні їй, ні всій великій родині». Лизавета Миколаївна, мабуть, і досі самовіддана, забуваючи саму себе, турбувалась би за своїх братів, якби вони підрісши не пороз'їжджалися з дому вчитися, а батько не оженився у друге. Поступитися чужій жінці місцем господині в домі, де у вітальні висів і тепер великий портрет померлої матері, Лизавета Миколаївна не могла. Хоч на догоду батькові вона звала й мачуху мамою, але в душі Лизавети Миколаївни друга батькова жінка назавжди залишалася тільки Варварою Пимонівною. І ось Лизавета Миколаївна, яка досі лагідно, щоб не образити, відхиляла всі освідчення численних претендентів на її серце і посах, раптом вийшла заміж за приват-доцента Харківського університету з яким випадково познайомилася на дачі. Це була завуальована у вінчальну фату втеча з рідного дому, без пишного весілля, без спосуху, навіть від якого Лизавета Миколаївна відмовилася, щоб у батька, який не поскупився б гідно наділити старшу дочку, не виникли за майно прикрощі з мачухою. І тепер знов, як після материної смерті, на неї скинуте все і безпорадного батька, що доживає останні години, і цей чужий уже для неї дім з непотрібним їй майном. І знову треба дати всьому лад, щось робити для цього. Але що саме? Лизавета Миколаївна потерла долонею і чоло, і від цього ніби прояснишали думки. Вона кинулася застеляти мачушине ліжко, що так і лишилося розметени після позавчорашньої утечі, стерла тонку намітку пороху на маленькому письмовому столі з великою рахівницею, де батько за здоров'я підбивав рахунки, і вийшла в їдальню. Крізь щілини в причинених внутрішніх віконницях пробивалося світло сонячного дня, але воно не могло здолати мороку, що причаївся по кутках. Єлизавета Миколаївна мерщій порощняла вікна і вийшла на веранду. Сонце, як і в попередні дні, лило згори гарячі золоті потоки, і в них млів біля веранди жасминів кущ, раняючи в знемозі білі пелюстки на зарослу з алею. Але сьогодні вже зранку вгорі над деревами де-не-де клубочилися хмаринки, і виразніше, ніж коли раніше, чувся далекий гуркіт артилерійської канонади. А надвечір важка темна синя хмара облягла півнеба і пологом посунула на місто. Зачиняючи щільне вікна, щоб не було протягу, якого так боявся завжди під час грози батько, Лизавета Миколаївна побачила нараз велику вогненну стрілу, що пронизала хмару і вдячно перехрестилася. Нарешті буде жаданий давно дощ і напоїть спраглу землю. Елізавета Миколаївна навіть зраділа на мить, почувши в спальні, де знову сіла біля батькового ліжка, дальні горкотіння. Ні, це вже був справжній грім, а не приглушені відлуння денікінської артилерії, що захрясла десь під Богодуховом. За кілька хвилин гуркотіння повторилася ближче і дужче, але тепер Лизаветі Миколаївні стала соромна за свою недоречну коротку радість. Що їй дощу, коли лежить ось, не рухаючись, батько, байдужий до спеки і грози, до всього, що діялося на цій грішній землі, яку йому так не хотілося б покидати. Він був ще живий, дихав уривчасто і поверхово, ніби хапав повітря і не міг нахапатися, але все ж дихав. Зненацька, з новим могутнім ударом грому, що розчахнув небо і потряс землю, десь у парадних дверях затріпотів безжально смиканий ручний дзвінок. Лизовета Миколаївна підскочила з стільця. «Хто? Хто, тікаючи від дощу, міг так нетерпляче дзвонити до них?» Питала вона саму себе, щоб заспокоїтися. Хоч серцем відчула одразу це, прийшов той матрос-хорошун, з'явився, мов, чорний янгол смерть. Перечиття її не зрадило, це був він. Коли, опам'ятавшись від хвилевого заціпеніння, Лизавета Миколаївна побігла до парадного входу і очинила двері, їй заступила світ здоровенна постать у чорному матроському бушлаті з наставленим коміром, з-під насунутої до самих брів плискатої без козирки на неї важко глянули роздратовані жорстокі очі. «Довго, зволите, мадамочка, держати гостей за дверима! А чи гості не уподоби? Матрос недобре посміхнувся, блиснувши рядом коротких зубів і ступив уперед, тіснячою своєю велетенською статурою маленьку проти нього постать вкрай розгубленої Лизавети Миколаївни. Досі вона ще не бачила хорошуна. Але з розповідей мачухи, головне з того, як жалісно видзвонював на весь дім смиканий владною нетерплячою рукою дзвіночок на парадних дверях, збагнуло, що це прийшов по батька, сам страшний голова Савдепу. Першу мить Лизавета Миколаївна, як заворожена дивилася широко розплющеними очима на кремезну постать, що сунула на неї чорною брилою. Несвідомо поступаючись назад, не маючи сили вимовити щось, ані бігти геть, Лизавета Миколаївна механічно прочитала збляклі літери на чорній стрітці без казирки «Алмаз» і не зрозуміла, стеряна, чому «Алмаз», до чого тут «Алмаз», але коли матрос посміхнувся короткими зубами, як ті матроси, що їх бачили на харківських вулицях, їй причулася зухвало-глузлива пісенька «Ех, Яблочко, куда котишся, на алмаз попадеш, не воротішся». І до свідомості Елизавета Миколаївни дійшла назва з більшовичиного корабля, про який ходило стільки чуток. Їй пройняв жах. Вона вперлася долонями в стінку позад себе, бо далі поступатися було вже нікуди і, щоб не замліти, змусила себе вхопитися за химеру. Заперечуючи самі собі дійсність, вона подумки переконувала себе в неможливому. Це зовсім не Хорошун прийшов, це просто матрос, хай не той севастопольський герой-розвідник Кошка, про якого читала колись у гімназії і якого бачила в панорамі «Оборона Севастополя», коли їхала ще з спокійною мамою до Ялти, але цей не матрос Хорошун, що послав на той світ п'ятнадцять людей з монастирським ігуменом і красуною Дворською. Треба тільки поводитися з ним лагідно, душевно, щоб він відчув себе людиною. Це повернуло Лизаветі Миколаївні мову, і вона гостинно залепитала. «Прошу, заходьте, будь ласка». «Та ми люди простецькі, нас і просити не треба. Самі зайдемо», – осміхнувся, широко ступаючи до передпокою матрос. І Лізаветі Миколаївні почулося цього разу в голосі здорованя, щось справді схоже на христоматійного матросика кошку. За матросом, наче підстьобнуті новим ударом грому, до передпокою, брязкуючи гвинтівками, вскочило п'ятеро червоноармійців. Краснокутський, Микола Іванович і Захар Миколайович, дома?» – спитав матрос, обертаючись до Лизавети Миколаївни, що саме причиняла за червоноармійцями двері. Його діловий, як здалося їй тон, заспокоїло подіяв на Елизавету Миколаївну. Брата нема, пішов кудись, а тато лежить у спальні, він хворий. Та значиться втік офіцер. На генерала Денікіна їх благородіє поспішили. Зрозуміло, процідив саркастично матрос, і чи то від його голосу, сповненого стриманої ненависті, чи від близького удару грому, Став розсипатися в уяві Лизавети Миколаївни портрет усміхненого отчайдуха кошки, а натомість суворо питав на хмурений матрос Хорошун, витягуючи з кишені бушлати якийсь заяложений список. — Купчиха першої гільдії Краснокутська Варвара Пимонівна де? — Мачуха теж десь вийшла. — Мачуха? — здивовано перепитав Хорошун, одриваючи очі від списка і уважно подивився на простодушне лице невідомої йому жінки. «Так, Варвара Пименівна, мачуха мені, пояснила сама, не знаючи для чого, і додала, вдома тільки я і тато, але тато хворий. Якщо вам треба заарештувати когось із краснокутських, візьміть мене, моє дівоче прізвище було теж Краснокутська». Лизавета Миколаївна щиро дивилася в пильні хорошунові очі, і знов здалося, що в тих очах крізь навмисну суворість десь блисну веселий вогник безжурного матросика-кошки. «Ні, мадамочко, вас нам не треба. Ми не з таких, — матрос запнувся і пояснив, зітхнувши, — не з жлобів, але враз насупився. «А от до буржу першої гільдії, вашого батечка, прошу провести». Лизавета Миколаївна повела до батькової спальні матроса, що знову став хорошуном. — Благаючи дорогою, тільки я вас дуже прошу. Тато ж тяжко хворий. Він лише вчора після операції. Подивимося, що за буржуйська хвороба у вашого тата. Може, й ліки пролетарські знайдемо проти неї, — відповів насмішково до матрос. І сягнисто, немов, у свій саудеб приступив поріг спальні. Сліпуча блискавка на мить світила спальню, і за вікном, наче в небо останнім ударом грому висаджено греблю, на землю ринула водяною стіною злива. Однак Лизавета Миколаївна чула тільки, як човгують, заходячи до спальні червонармійці, і гупують об підлогу кольбами гвинтівок. Навіть на блискавку, що впала на землю, здається, коло самого дому вона не звернула уваги, бо її очі були прип'яті до матросського чорного бушлата, під яким теліпався Маузер. Матрос підійшов до самого ліжка, глянув скоса на обличчя хворого і завагався. Потім Ровучко схопив краю кривала і високо підняв над ліжком. Лизавета Миколаївна кинулася до матроса і схопила за лікоть, знову втративши мову, щоб благати пощадити хворого батька. Але з розкритої постелі пахнуло таким міцним духом м'яку, йодоформу і ще чогось бридкого, що матрос зморщився і мерщі опустив у кривало. І тут сталося незбагненне. Нерухомий досі Микола Іванович, що відмовився сплатити контрибуцію, замість того, щоб і далі тихенько лежати, поки перейде нова гроза, розплющив очі й дрібно закліпав повіками. Він одразу впізнав хорошуна і, пройшовши поверховим поглядом по, по озброєних червоноармійцях, глухо промовив Прийшли таки. Сивкуючись сісти, він трохи підвівся на руках, тягнучись очима до хорошуна, і лице його перекосила зловтішна посмішка. Спізнились, товариші! я вже вмираю. Лизавета Миколаївна кинулася до батька, щоб укласти його знову лежати, але, мимоволі, поточилась назад. Такої непримиренної ненависті, злитої знавіженої радістю, що яріла у вирічених батькових очах, їй ще не доводилося бачити в житті. І вона скрикнула вражена. Та батько й не глянув на неї. Він оп'явся очима в хорошуна і, захлинаючись, шепотів щось про контрибуцію. Навіть випростав спідукривало праву руку і безпорадно заворушив великим табказівним пальцями, намагаючись зсукати дулю. Але останні сили вже покидали його. Він ще раз розкир роти, щоб сказати щось дошкульне хорошунові, та тільки звистом випустив повітря. Очі його напівсклепились, і мертва голова впала на подушку. За весь цей час Хорошун не зронив жодного слова. Втягнувши в широкі плечі голову, він трохи зігнувся і виставив уперед ліву ногу, ніби приготувався до стрибка. Насуплений з-під лоба дивився він, як пересмертна лють корчила купецьке обличчя, але ні разу не припинив купця, навіть не ворухнувся. Аж тепер, тільки коли, спотворене ненавистю і смертю старече обличчя заклякло на подусці, він стенувся, кивнув до червоноармійців і тихо сказав. Ходімо, браточки, на свіже повітря. І перший вийшов із спальні. Куди ви? Такий дощ. Несвідомо вирвалося в Лизавету але їй ніхто не відповів. Лиш за хвилину почулося здалека, як хтось пристукнув за собою парадні двері. Дощ лив ще за вікном, але вже не прямовисною стіною води, а з кисними прозорими штрихами. У спальні тепер не відсвічували спалахи блискавок, тільки часом долинало, віддаляючись від міста гукотіння грому. І крізь шипки видно було, як весело струшують із себе сріблясті краплі, ожилі вщерт напоїні вологою дерева і поблизкують яскраво зеленим листям. 1965 рік